Istenünk, mi is szeretnénk bekapcsolódni abba a mennyei himnuszba, amelyik ott a te trónod körül zeng szakadatlanul és dicsőíti a te szent nevedet. Nem angyali ajkakról, de emberi szívből, emberi ajkakon keresztül is tudjuk, hogy hozzád száll a dicséretmondás. És olyan jó tudnunk nékünk azt tőlünk, hogy egyek vagyunk azokkal a titokzatos drága lényekkel, akik szemtől szembe látnak téged és dicsérik a te szentségedet. Akik ott vannak a te színed előtt és áldanak téged szakadatlanul. Mi is a te színed előtt vagyunk, Uram, és hadd érezzük át, hogy valóban előtted állunk, a szent Isten előtt. A megfoghatatlan hatalom előtt. A legfőtt úr előtt. És úrunk, könyörgünk, hogy a te szentséged, dicsőségének egy sugara vetítődjék ide rejánk is. Hogy mi is igazán szívünk teljességéből zenkessük majd szent, szent, szent a seregetnek ura Istenet. Teljes, mint a széles föld az ő ticsőségével. Amen. Istennek az igénye testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném mostan hirdetni. Írva található a Máté evangélium a hatodik részének a kilencedik versében, annak is az utolsó mondatában. Szenteltessék meg a te neved! Testvéreim, a Jézustól tanult gyönyörű szép imádságnak, a mi talán ez a legelső kérése, amit mostan felolvastam, a legkevésbé magától értetődő a számunkra. Még hogyha nem sablonosan mondja is el valaki, ahogyan úgy sajnos általában szoktuk, mert nagyon sablonosan szoktuk elmondani a mi atyánkot, hanem igazán jól belegondolva, utána gondolva, én úgy gondolom, hogy még akkor is, nem is nagyon értjük igazán, hogy mit is kérünk ezzel a kéréssel, hogy szenteltessék meg a templomot. Először tehát jó lenne tisztázni magukat a szavakat, hogy magának a kérésnek a mélységeibe igazán bele tudjunk hatolni. Rögtön már nehézséget okoz magának az Istennek a neve is. Mert fölmerül itt az a kérdés, hogy hát van Istennek neve. Mert ez a szó, hogy Isten, ez nem név, ez nem neve az Istennek. Ez csak arra utal, hogy mostan nem emberről beszélünk, vagy nem növényről beszélünk, vagy nem valamilyen világrészről, vagy bármi más egyébről beszélünk, hanem most éppen az Istenről beszélünk. Az Isten szó az éppen olyan gyűjtő fogalom, <coughs> mint az, hogy ember, vagy növény, tehát ez, ami atyánknak, akiben mi hiszünk, aki a Jézusban jelentette ki magát nékünk, nem neve. <coughs> ez nem egy olyan tulajdon főnév, mint az, hogy János, vagy Mihály. Sőt, még az atya név, vagy az atya szó, ez sem neve az Istennek. Ez is inkább csak egy viszonyulást fejez ki. Istennek az emberekhez való édesatyai viszonyulását fejezi ki. És ugyanígy az, hogy mindenható, vagy örökkévaló, vagy felséges, ezek is mind-mind tulajdonképpen egy bizonyos mértékben utalnak arra, hogy milyen az Isten, de ezek nem nevei az Istennek. Sőt, még azzal sem a nevét mondjuk ki az Istennek, amikor azt mondjuk, hogy Atya, Fiú, Szent Lélek. Mert tulajdonképpen ezzel a különös, kifejezéssel, megint csak rámutatunk arra, titokzatos valakire, <kül> aki a számunkra, emberek számára az Atyafiú Szentlélek hármas egységében jelentette ki magát. Tehát még, megint éppen azt fejezzük ki ezzel a szóval, hogy nem tudjuk megnevezni. Tehát, hogy nem tudunk nevet adni néki. Tudunk nevet adni a gyermekünknek, tudunk nevet adni egy virágnak, vagy egy tengernek. Néven tudjuk szólítani az édesapánkat, a barátunkat, vagy egy államfőt. Vagy akár néven tudunk szólítani egy fogány Istent, úgyhogy Zeus, vagy Jupiter. De az Istennek nem tudunk ilyen nevet adni. Őt nem tudjuk így néven szólítani, mert az Istennek nincsen neve. Van ugyan a Bibliában egy szó, amit Általában, mint egy az Isten neveként szokott használni, különösen az Ótestamentum, illetve csak is az Ótestamentum, ez a titokzatos négy betű, a j H V H. A j H V H, ami gyakran előfordul a Bibliában, sajnos a mi fordításunkban már nem. De ez a négy betű is éppen az Isten megnevezhetetlenségét fejezi ki hiszen ma már ki se tudjuk mondani ezt a négy betűt. Sőt, már Jézus idejében is nem tudták, hogy milyen magánhangzókat kellene a négy egymás mellett lévő hangzó közé beszúrni, hogy a megfelelő az eredeti kiejtési formát meg lehessen találni. Sőt, már az ótestementumi zsidók is mindig, amikor ezt a négy betűt látták leírva a Bibliájukban, nem ejtették ki, hanem mást mondtak helyette. Például azt, hogy Adonáj, ami azt jelenti, hogy Úr, vagy azt mondták helyette, hogy Elohim, ami azt jelenti, hogy Isten. Tehát ez a négy betű, ez a j h, -H még a valószínű magánhangzó közbeszúrása esetén is, tehát úgy, hogy Jehová, vagy úgy, hogy Jahvé, a leg inkább valami olyan formát jelent, hogy valaki, aki van. Tehát megint nem neve az Istennek, hanem éppen utalás arra titokzatos valakire, aki van, aki volt, aki lesz. Tehát aki mindenek fölött álló módon létezik. Mint ez a négy betű azt mondaná, azt hirdetni, hogy akármilyen titokzatosan, akármilyen érthetetlenül elrejtve, hozzáférhetetlenül vagyok is, akármennyire megközelíthetetlen és kikutathatatlan vagyok is a ti számatokra, egy dologról bizonyosak lehetek, lehettek arról, hogy én vagyok, és hogy én leszek örökké. És azt, hogy én vagyok, és hogy én leszek, ezt hatalmasan fogjátok majd érezni, most is, és majd későbben is. Tehát ez a négy betű, ez a J-H-D-H, -H, annyira nem neve az Istennek, hogy még az Ótestamentum legrégibb, Jézus előtti korból származó görögfordítása, az úgynevezett Szettvaginta is, így adja vissza, hogy Kyrios, ami magyarul azt jelenti, hogy Úr, tehát megint nem lefordítja görögre a J.H.V.H., hanem egy egészen másik szót használ helyette. És a legmodernebb mai zsidó ótestamentumi fordítás, Martin Bubernek a gyönyörű, nagyszerű fordítás, amit rengeteg protestáns teológus is használ, az pedig egész egyszerűen a J.H.V.H. így adja vissza, hogy ő, a nagy ő, a minden más név fölött való, megnevezhetetlen ő, örök ő. Tehát amikor Jézus azt mondja lépünk, hogy így imádkozzunk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor testvérek, ne gondoljunk se ilyen névre, se amolyan névre, <hállam> hanem éppen erre a névtelen nagy örök őre mert az Isten neve, ez szimbolikus kifejezés, szintén Az Isten neve magát az Isten jelenti. Az ő lényét, az ő valóságát, az ő titokzatos és mindenek fölött álló személyét, őt magát. Úgy, ahogyan az Új és új testamentumban és kiváltképpen a názárati Jézus személyében kijelentette magát előttünk. Így értsük tehát mindig az Isten nevét. De mit jelent most már az, hogy szenteltessék meg ez a név. Testvérek talán egy kicsit közelebb jutunk a szónak az eredeti értelméhez, vagy közelebb jut hozzánk ez a különös szó, hogy szenteltessék meg. hogy egy példával megpróbálom illusztrálni. Múltkor valaki az édesanyjáról beszélt, aki már meghalt. És elmondott, hogy milyen áldott életű, milyen nagyszerű, milyen kiváló egyéniség volt, mennyi szeretet volt benne, és mennyi áldozatkészség. És végül így fejezte be, az édesanyám emléke szent a számomra. Tehát a szent itt azt jelenti, hogy fölötte áll mindennek, ami közönség. Azt jelenti, hogy föltétlen tiszteletben tartja, <kül> és valami szent áhítattal ejti ki a nevét, és gondol rá. Szinte ő maga is megtisztul a rágondolásban, és erőt merít belőle arra, hogy ne hozzon erre a névbe. Védi Véti mindenféle támadással szemben, nem engedi, hogy bemocskolják, hogy megszennyezzék, <coughs> hogy kigúnyolják. A szíve éjjén őrzi, mint a legdrágább és a legtisztább értékét az életét. Most esvérek sok minden dolog lehet ilyen módon szent az ember számára. Lehet szent egy név, vagy lehet szent egy eszme, vagy egy földdarab, lehet szent egy emlék, vagy egy érzés, de mindezeken túl és fölött a legszentebb és az egyetlen igazán szent maga az élő Isten. Hallottátok, amint felolvastam Ézsaiásnak a látomását? Egészen megrendítő, amit ott a leír ebben a látomásban, amit elvágattatott állapotában látott. <tosz> Azt látta, hogy az Isten trónja körül. Ott őrt, álló és levegő angyali lények elpakarják az arcukat, mert nem bírják elviselni az Isten szentségének a kisugárzását, vakító fény. És ezért nem tudnak egyedet tenni, mint szakadatlanul ezt az áhidatos himnusz éneklék, hogy szent, szent, szent a seregetnek, Ura Istennek, felgyes mind az egész föld az ő dicsőségével. Nos, igen, szent az Isten. Istennek éppen a szentsége az, ami, ami lenyűgöző, ami csodálatot és imádságos hódolatot keltő. Istennek a szentsége az, amivel szemben az ember valósággal eltörpül, szinte összezsukorodik, szinte megsemmisül. A szentsége az, ami az állítatnak a félelmes örömét és örvendetes félelmét kelti az emberben, ami abszolút tekintélyként áll az ember fölött. Istennek a szentsége az, aminek a megsemmisítő hatalma is mérhetetlen jósága, és minden ellenállás legyőző ereje térdre kényszerít előtte lelkinek. Igen, szent, szent, szent a sereget, Ura Isten. Na már most azt, hogy szenteltessék meg a te nevedet. Ez nem azt jelenti, hogy legyen még szentebb, mint amilyen, mert az Isten, az Isten neve magában véve is a legszentebb. Ehez mi emberek nem tudunk hozzáállhatni semmit. Ebből mi nem tudunk elvenni semmit. Ezzel mi nem tudunk változtatni semmit hanem valahogy azt kérjük, hogy úgy szenteltessék meg az ő neve, miképpen a mennyben, azonképpen itt ezen a Földön is. Mert ez a mellékmondat mind a három kéréshez tartozik. ahhoz is, hogy szenteltessék meg a teredmet. Tehát, hogy miképpen a mennyben, azonképpen itt ezen a Földön is legyen szent, ismertessék el, láttassék meg, az Istennek a szentsége. Hogy a Szent Isten a mi is, ne csak az angyalok számára, a mi is igazán szent legyen. Tehát valami olyat kérünk, hogy amikor kimondjuk ezt a, szó, ezt a drága szót, hogy Istenem, vagy Atyám, vagy Megváltom, vagy Jézus, akkor borzongjon át a lelkünkön annak a felséges tudata, hogy most az abszolút szentet szólítottuk meg most az abszolút szentnek a jelenlétébe léptünk, úgy beszéljünk róla mindig, és úgy gondoljunk mint mintha imádkozzánk. Tehát áhítatta, szinte beleolvadva az ő szentségébe, mint az oltárról felszálló áldozati füst a képlő magasság. Tehát felemelkedve megtisztulva, megtelítődve vele a rágondolásban is. Hallottátok, hogy az előbbi igéből, hogy ezek a tiszta, ártatlan mennyei lények, ezek a szeráfok, meg angyalok, meg mi minden, ezek eltakarják az orcájukat az Isten szentségének a vakító sugártásával. Mi pedig földi emberek olyan könnyelműen Észre se sokszor, hogy milyen könnyelműen és milyen tiszteletlenül és milyen meggondolatlanul tudjuk kiejteni az Istennek a nevét. És tudunk beszélni róla. Mint hogy a magától értetődő lenne az, hogy ami nagyon is bűnös ajkunkkal egyáltalán megszólíthatjuk. Lő. Igen, adjánk az Isten. Igen, jó az Isten. Persze megváltunk az Isten, és könyörülő, és kegyelmes, és bűnbocsátó az Isten, de nem egyenrangú partner velünk, hanem éppen szent atyánk, és szent megváltunk. Tehát nem lehet vele úgy játszani, mint egy jó pajtással, se pedig úgy alkudozni, mint egy kereskedővel, se pedig úgy kedélyeskedni vele, mint mint egy kis gyermekkel, mert az Isten szent Isten. És még a Jézus földi szemberi személyében közénk alacsonyodva is szent Isten az Isten, akinek a neve éppen azért minden más nép fölött való, mert még nevesít. Tehát az Isten önmagában szent, és nem mi tesszük azt mint ahogyan a napnak a hőfokát sem mi szabjuk meg. A nap akkor is hatalmasan és ragyogóan süt, hogyha felhők vannak az égen. Csak hogy azok a felhők eltakarják a földtől a nap fényének a ragyogását, útját állják. Így szállnak fel a földről is gonosz felhők, és takarják el az Isten szentségének a kisugárzását a Földre. Most tehát éppen ez ellen küzd ez az imádság, szenteltessék meg a te nevet, hogy had ragyogjon rá hatalmasan és tisztán erre a Földre az Isten szentségének a dicsősége. Azt mondhatná valaki, hogy hát ez mind idáig szép és jó dolog, tehát hogyan történik a gyakorlatban az, hogy megszenteltessék az Istennek a nevet? Estvérek, talán valahogy úgy, hogy mindig, amikor ezt az ima részt elmondod, hogy szenteltessék meg a te nevet, magadban mondj utána mindig két kicsike szó. Az egyik az, hogy bennem, a másik az, hogy általad. Tehát szenteltessék meg a te neved benne. 165. dicséretet énekeltük az elé, kevesen tudják, hogy ez a dicséret, testégennek az dicsérete vagy éneke. terstígennek ennek a nagyon áldott életű, nagyon komoly hívő lelkű költőnek, embernek az élete fő célja volt az, hogy megszenteltessék az Istennek a neve ő benne. Ezért volt tőle távol mindenféle hiúság, Idegen volt tőle minden hiúság. Annyira, hogy nem engedte, hogy képet fessenek róla. Annyira, hogy elutasította magától azt, az ismételten hozzáérkező kérést, hogy a sokak számára oly áldást jelentő élete történetét megírja. Soha se írta meg. Az egész magatartása, mint egy azt kérdezte, hogy őre áll nézzetek, emberek, ne énre áll. Csendben visszavonultan akart élni, mert azt akarta, hogy szertségemnek a nevét felejtsel mindenki. Viszont Jézusnak a neve pedig annál mélyebben vésődjék bele minden embernek a szívébe. És ilyen volt Kálvin János is, a nagy genfi reformátor aki ismeri az ő írásait és az ő életét, az nagyon érzi, hogy maga Kálvin tiltakozott volna legjobban az ellen, hogy valaha valaki önmagát Kálvinistának merje nevezni. Mert ő nem akar soha előtérbe kerülni. Ő mindig a Jézus mögött akar állni, és jaj, el nem akarni Jézusnak a szemét, a maga személyében. Ismeritek egy címerét, a szívét tartja egy két betű között, J és C. Azok, akik azt gondolnák, hogy a J az Johannes, -t, a C pedig Kávinuszt jelent, pedig nem. A J az Jézust, a C pedig Krisztust ch val Krisztust jelent. És én maga így magyaráztam meg a címere értelmét, hogy a szívemet, mint egy áldozatot emelem oda, az Úr előtt. Mert ő is azt akarta, hogy ne az ő neve legyen nagy, hanem az Úrnak a neve legyen nagy, szent és dicsőséges. Most tehát valahogy így szenteltessék meg az Istennek a neve bennem is. Meg te benned is. Így had legyen ő a legszentebb. Az életünkben, de a szószoros értelmünk a legszentebb, az egész életet betöltő szentség bennünk. És valahogy így emeljük oda mi is a mi szívünket, ő elége, az ő szentségének a tüzet, égetsen senki belőle mindent, ami ellenkezik az Istennek a szentségében. Az Isten szentsége, félelme megemészteni azt az életet, amelyik közel kerül hozzá. Mint ahogyan a napnak a forró hezet megemésztene bennünket, hogyha beleullanám. De ugyanaz az emésztő forróság, amelyik a napnak a belsejében ízik és lángol, a sugara révén mégis életadó erővé válik ezen a földön, Nos, tehát az Isten szentségének is van egy ilyen életadó kisugártása. Ez pedig a Jézus. Jézus az Istennek a sugár. és hogy az Istennek a félelmetes szentsége meg ne emészen, hanem megszentelő, életadó, megújító, megtisztító erővé váljék a számunkra, Eket Jézusra van szükségünk, úgyhogy ha így imádkozol, szenteltessék meg a te neved, akkor Jézusért kiálltad. Akkor Jézus elé tárod oda az életet. akkor azokat az életerőket, isteni életerőket akarod magadba belélegezni, amelyeket a Szent Isten Jézuson keresztül sugárunk rá erre a földre. Tehát így válik ez az imádság a Jézussal való újra és újra megtelítődésnek a drága alkalmával. Szenteltessék meg a te neved bennem. Akkor, mint egy ilyen formát kérek, hogy Uram, hagyjat, Uram, engedd, hogy a te jóságod, a te szereteted, a te türelmed, a te békességed, a te tisztaságod, a te szent lényednek az áldó hatásai, áldott hatásai, Áradjanak velém, és töltsék meg az egész életemet. Annak minden vonatkozásával együtt. Ez az, hogy szenteltessék meg a te neved bent. Szenteltessék meg a te neved által. Ezt megint jobban megértik, hogyha egy példával megpróbálom minuszálni, hogy micsoda ennek az ellenkezője. A múltkor egy ateista nagyon keserűen panaszkodott a szomszédjáról, És azt mondotta, lehet, hogy jó templomba járó, de rossz szomszéd! Ez az Isten nevének a megszentségtelenítése. Az ilyenekre mondja az íge az egyik legszörnyűbb ítéletet amikor azt mondja, Isten neve miatt azok káromoltatik a fogány között. Ilyenekre szokták mondani, hogy lám, ilyenek a keresztények, ilyenek a hívők. Futnak a templomba, és azt hiszik, hogy ők jobbak, mint mások, pedig. Nos, testvérek, bizony, hogyha mi éppen olyan önzőek vagyunk, éppen úgy a magunk használt keressük, éppen úgy irítkedünk, Éppen úgy haragszunk, éppen úgy panaszkodunk, mint azok, akik nem hordják magukon ezt a szent nevet, mert mi hordjuk, mert emlékeztet, tudjátok, hogy bennünket az atyának, szívnak, Szentlélek Istennek nevébe kereszteltek bele. Tehát ha mi éppen olyanok vagyunk, éppen olyan önzőek is mi mindenek, akkor megszentségtelenítetik az Istennek a neve általánunk. Vigyázzatok, mert nem a fogányok szentségtelenítik meg az Isten nevét, aki akik közben használják esetleg ezt a szent nevet, hanem a hűtlen híző, szent, szenteltessék meg a te neved, általom azon ne állja útját az ő szentségek, kisugárzásának ebbe a világba. Az én sok mindenféle hitványságom, sőt minden dolgomban, minden munkámban, egész életemben úgy sugározzék át az ő szentségének, a szépsége, ereje, áldott hatása, hogy látván az emberek az én jó cselekedeteimet, a dicsőítvét az én mennyei atyám. Erre kötelezzük el magunkat, és ehhez kérünk segítséget, amikor így imádkozunk, hogy szenteltessék meg az emeletet. Azt mondottam a legelején, hogy talán a legkevésbé magától értetőző kérése ez az egész miattjánknak. Most pedig a legvégén hadd tegyen hozzá, hogy talán a legnehezett Talán a legnehez. De Jézus adta az agyunkra, merjük hát vele együtt érni, szenteltessék meg te neved, azaz mi azt tegyed, hogy igazán megismerjünk téged, féljünk és tiszteljünk szemlélvén nagy bölcs munkáit, minden tökéletességét, gondolatunk és beszédünk, sőt, ami egész életünk úgy folyjon és úgy tündököljék, hogy mindenek megismerjék, hogy te vagy Szent Isten, atyánk fiaidnak te vagy példánk. Ezzel könyörögjünk minnyáján ez a 483. számújének 4. és 5. vers.